32. Királyok királya Nulla jogunk van Mától hétvégén nincs meleg kaja, és ez nem áprilisi tréfa. Még az ilyenkor szokásos egy is megvonták. Cserébe osztanak meleg vizet. Kapunk két teljes doboznyit. Így lehetőség adódik porlevesre, illetve zacskós szmekre. Méltó folytatása ez az éjszakai, hajnali, nem alvós kattogásomnak, amit Jolcsi beszélője óta átélek a megsemmisített ruhaköltemény kincses táram pusztulása miatt. Nem tudok tőle aludni. Kurvára recseg az agyam. Pótolhatatlan, jóvá tehetetlen veszteség. A megcsalást simán jóvá lehet tenni egy lánykéréssel, egy házassági ajánlattal és egy életen át tartó tenyéren hordozással. De a világ minden tájáról összehordott bőrök, a tökéletes kaptafák és a tízfős cipész brigád által tíz év alatt felhalmozott munka, az sehogy se pótolható. Április másodika. E visszafele jövet állunk hatana folyosón. Beengedése várunk a hetes szintre. Többek között ott van a szint egyik főhőse is, a 130 kilós farkas Gabi, aki 23 évet ült le eddig a 46 évéből. Ő meséli, hogy ez a hely semmi a letöltőhöz képest, csak oda ne kerüljön az ember. Mert ott tényleg kemény világ van a 10-12 zárkákban, ott kell keményen az árka főnökének, hogy ne bosszák meg az embert, ne verjék meg, vagy ne legyen csicska. Ott örülni kell, ha csak mostnot kell a másikra, vagy ha csak a bévés kajádot nem eheted meg, és nem nyúlnak le mással. De lenyúlnak, baz meg. Átmennek az árkádba, és elveszik, amit akarnak. Három-négy ember bent eszkábált késekkel, szurkákkal körbeáll, és ennyi. Ő tudja, mert 51 börtönben volt eddig. Már ő már a hierarchia tetején áll, de az első tíz évben keményen megverekedett ezért a pozíciójáért. Ezek után elég hátborzongatóan hangzik, amikor zárásként Bálintra mosolyog és kajánul, megdícséri, jaj, de szép kék szemed van, te fiú! Április harmadika Reggel ébredés után levelet írok végre csinak. Négy napig agyaltam rajta, ugyan mit írhatnék erre a tragédiára. Majd hajnalban álmomból felriadva, Heurika. Egy üres lap két oldalára, pontosan középre egy kis egyszent is kérdőjelet előre, illetve egy ugyanekkor a jelet hátra. És hogy egyértelmű legyen, melyik az eleje és melyik a hátulja, a felkiáltó jel alá, a lap aljára oda bigyeztem, hogy április harmadika gyöngybetűkkel. A boríték címzése és a két jel is feketével simán egyszerűen ment. Tükör lesz ez, azt képzel bele, amit akar. És ő maga lesz, még ha az én gondolataimat is próbálja majd belőle kifürkészni. Ha már én nem vagyok okos, akkor legyen ő okos. Gondolkozzon, én is ezt teszem. Egy folytában. Kettő perc alatt kész is a levél. Mestermunka. Április negyedike. Ma is születik egy levél. Úgy döntöttem, hogy az eheti beszélő lehetőségeit a barátaim kapják. Szeretnék tisztán látni. Ha a jó Isten megsegít, néhány hét múlva nekünk is lehetőségünk lesz tisztázni a dolgainkat kint, otthon, normálisan, kulturáltan, emberhez méltón. Köszönöm megértésed. Mindez alap közepére a szokásos félcent is nyomtatott nagybetűkkel három sorban punktum. Dátum. Délelőtt a karbantartók flexel levágják a tévé alatti vas áthidaló előső támasztékát a zárka ajtunk felett. Csak úgy szórja a szikrát, mint a csillagszóró karácsonykor. Az egész intézményben ez megy hetek óta, ugyanis valaki állítólag felakasztotta magát rá egy cipőfűzővel. Tehát életveszélyesnek lett nyilvánítva ez az eszköz. Is. Na. Így sincs több húzóckodás. Én momentán nyújtani szoktam rajta edzés után hátat, vállat, kart, mellett hasat. Eddig. Bár valami hülye egyébként állítólag a padlótól 60 cm-re magasodó radiátorcsőre is sikeresen felakasztotta magát. Így akár azt a kibaszott radiátorcsövet is levághatnák, mert életveszélyes, de nem mint a hiányozna, mert április elsőjétől újra nincs fűtés. Kurva hideg van az árkában, mióta visszatért a téli időjárás. Brutális, egy réseken fúj be az ablakon a hideg éjszaki szél, és szinte süvölt. A faszunkról fújja le a hideg a nadrágot. Az enyémről kettőt. A púcsi felett kabátot hordok, valamint dupla az oknit és cipőt. Április 5 ike Levelet kapok Jolcsitól. Sok oldalon átsimítja a helyzetet. Kapok két új szexi fotót is. Ezen felbátorodva délután már fölismerem hívni, hogy ne legyen holnap reggel zűr az általam önkényesen megvont beszélő miatt. Most elvileg szent a béke. Újabb szarvihar csillapodott le. Visszarakom a képeket az ágyam fölé. Megint járunk. Elkezdem olvasni Galgóci Árpád a túlélés művészete című könyvét. A gulágról szól. Kiderül, hogy ez a bőri üdülő szanatórium ahhoz képest, illetve hogy minden relatív. Április 6-a Nagyon vártam már a mai beszélőt a barátaimmal. Jót tesz a lelkemnek. Egy órára sikerül innen lélekben kitörnöm, otthon lennem a barátokkal. Zseniális. Nagyon feltölt. Köszönöm, skacok. Utólag tudom meg, hogy rögzítették telefonkamerával, és szétküldték a legszűkebb baráti körnek, hogy hogy vagyok. Láthatólag jól. És tényleg. Ahhoz képest. Alig, hogy visszaérek az árkába, csomagom jön. Ezért már mehetek is vissza a földszintre. Jól csival, hogy mégis talált egy vízmelegítőt, ami megfelel a kritériumoknak, de hiába küldi be, elkobozzák egy hónapos bevizsgálásra. Nehogy ez is tiltott kategóriába essen. Komolyan nem értem, miért nem mondják meg egyszerűen dögöljünk meg és kész. Miért kell ez a cirkusz a vattokkal? Mire jó ez? A cejsz nedves törlő kendőket egyesével tépi szét a szemem előtt, és dobálja a szemétbe az őr, mert tiltott tárgyak. Nyilván drog van benne. Ez megint lehúzza az egész jó kedvemet. A szívem szakad megértük. Kértem jól csitól egy rövid is. Sikerült kiválasztani az egyetlen, amelyet nem hordok, mert kicsi és kényelmetlen. Az meg... Megy a meleg vízbe, szintén a beáztatott drog veszélye miatt, kezdem megszokni. Április 8-a Neki kezdek Hellinger családállításról szóló könyvének A forrás nem kérdi, merre visz az útja címűnek, amelyet jól kaptam, szintén a mostani csomagban. Este megnézzük a King of Kings című amerikai 1961-es Jézus életéről szóló filmet. De Bálintnak sikerül hazavágni az élményt, mert éppen akkor most fogat és zubogtat, vagy 10-15 percig, amikor Jézust a keresztre feszítik. Eszem megáll, mert én megközben a poklot és a mennyet járom Krisztusorunkkal. Április 9-e Sokat gyára nézem meg a Forrest de azt hiszem most láttam először. Milyen megérintett. Négyszer bőgtem a végén keservesen. Szerencsére már egyedül, mert a többiek sétáltak. Ez a film híven tükrözte a jelenlegi lelki állapotom. Van tehát lelkem. <gül> Ez jó hír. Húrá! Megerősített a levélíráshoz Jolcsinak. Szépet írok neki. Egyszerűt, tömöret, lényegit, szabadot. Ami nem öl meg, az megerősít. Aki szenved, azt tanul. <gül> Ezek szerint erős leszek és okos. Már nagyon várom. Áhó. Április 14-e. Már megint a kis kutyaketrezbe akarnak levinni sétálni, ezért tisztelettel megköszönöm, és lemondok a sétához való jogomról. Ez minden csak nem séta. Ez inkább büntetés, és nem tudom, mivel érdemeltem ki. Ráadásul a mára beígért fürdőt sem kapjuk meg. Jolcsi levelei sem segítenek. Hiába van bennük mindig néhány nagyon csinos, szexi, szívderítő fotó, az írott szöveg tartalma akár napokra le tud nullázni. Hiába beszéljük meg ezerszer, hogy ne itt és ne most drámázzunk, mert így értelmetlen és lehetetlen, csak nyomja a drámát a levelekben, amitől én nem leszek jobban, az biztos. Hogy neki milyen szar egyedül odakint, ezt olvasom és ezt hallgatom. Tényleg kurvára sajnálom szegényt. Mindeközben én itt rohadok meg a tehetetlenségben, a haszontalanságban és az értelmetlenségben, miközben napról napra szegényebb és szegényebb leszek. Akkor inkább ne írjon semmi bazd meg. Ahogy közelít a féléves éves dátum, úgy kezdek recsegni megint, mert kurvára nem hiányzik még három hónap. A negyven fokban meg pláne nem. Hajnalonként arra kelek, hogy mondom a beszédemet a bíróságon. Ezernyi abszurd és nonszenz érv pro és kontra, de hiába is mondok én bármit, a semennyire sem tisztelt bíróságnak az igazság, illetve a jog a hatalomnál van. Erre mondta Annó Sárközi professzor a közgázon, hogy Magyarországon jogszolgáltatás van igazságszolgáltatás helyett. Kattogás, recsegés… Ugyan mi következik még? Megyek vagy maradok? Ilyen hírek, meg olyan hírek is jönnek folyton. Ez, ezt gondolja, az, meg amaszt, erre ennyi az esély arra, meg annyi. Zárkatársak, többi fogvatartott, felügyelők, anyuék, jólcsi, kintiban átok mindenki latolgat, számolgat, jósolgat, miközben semmiről sincs fogalmas. Se. Annyit tudok, hogy az ügyvédeim beadták a szabadlábra helyezési indítványt. Ha gáz van, az újabb három hónap, tehát július 23-a is benne van a pakliban. Akkor nem úszom meg a nyarat. Szétfolyok itt. Április 17 -e. Meg tudom Kevickitől, hogy az ügyészség nem kéri a meghosszabbítást. Azt a kurva. Édes jó Istenem, köszönöm. Kibaszott nagy megkönnyebbülést érzek. Persze ez még nem jelenti azt, hogy a bíró nem rendelheti el. Ezért még nem tudok felhőtlenül örülni. Egyelőre nem merem elhinni. Lehet, hogy már tényleg csak hat napom van itt. Van ilyen? Banyek. Április 19. -e. Éjjel már egy kicsit jobban, nyugodtabban aludtam, mint tegnap. Az első nap ugyanis borzasztó, nyugtalanul feszülten forgolódtam a nagy hír után. Járt az agyam, mi lesz, hogy lesz odakint. Már egészen más dolgok kezdtek foglalkoztatni, mint idebent. Hogy lesz Jolcsival, hogy lesz anyukáékkal, a bizniszzel, a médiával, a barátokkal, ismerősökkel, kollégákkal, ebben a totál kifordult helyzetben, ebben az abszurdban. Lesz-e telefonom? Visszakapom-e végre a Lexuszt? Annyi kurva sok dolog, ami idebent nem nyom, nem terhel, nem frusztrál. Reggel a tényekben bemondják, hogy vélhetően háziba szabadulok hétvégén. Csak tudnám, honnan a faszból tudják ezt a TV2-nél, és ez miért hír? Halacska felügyelő úr megint kurva jó fej. Az ötös visz egyedül sétálni. Csabi a szintel sétál, bálintka Skype-ot várja. Csodálatos a csendben, egyedül róni a köröket ebben a szuperidőben, a napsütésben. Már csak a Skype van hátra, hogy tökéletes legyen ez a nap. Ám ahogy sétálunk visszafelé, épp a skype szedi össze a borvirágos felügyelő néni, és közben odaveti, hogy ma már nincs több idő skype De hát mára voltam kiírva, tiltakozom. Mint ahogy még 35 másik is. – Ennyi? Tök mindegy, hogy mi van kiírva? – kérdezem. – Nekem aztán kurva mindegy, négykor lejár a munkaidőm. – vonja meg a vállát. Kibazott szervezetlen egy kuplerája ez a börtön. Ez csak egyre rosszabb lesz. Se ember, se pénz, se akarat. Két hete vártunk erre a napra. Anyám egész nap a kurva gép előtt ül együtt, mire délután háromkor azzal hívom, hogy elmarad az egész – Nulla jogunk van itt. Nulla. Hat számítógép van ezer emberre, abból egy szar. 2023-ban. Bravo. ezer 20 forint egy használt PC. Vajon mennyi pénzt ad az EU arra, hogy a fogvatartottakat emberhez méltó körülmények között tartsák? Ha kell, adok százezer forintot és duplázzuk meg a PC állományt a BV-ben. Csak húzzak már innen. Basz meg.